كن نار في الفلوجه سلوا السوء ضوا خيلهم ما شفات نزيهه تسموريت تراداجه ذا جنته زفانتي نزيهه تسموريت وتراداجه ذا جنته نزيهه تسموريت وتراداجه ذا جنته عاف من جوج ونسانعس والجهناب وأوارها برفوسه لا به متاوجا ينتهون عن نار الهوى لبطن اذا فات نزيهتة traga joci za žene, zapakite, ne zlijete se umoriti un traga za žene, ne zlijete se umoriti un traga ni za žene, اضرب يا أسد الفلوجا واد النيرات معوجة فرسان يركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة اضرب يا اسد الفلوجا واد النيرات سمعوج فرسان يركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة اضرب يا اسد الفلوجا واد النيرات سمعوج فرسان يركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة. اضرب يا أسد الفلوجة وعدني رأسا معوجة فرساني ركعوا من زمن ذلا ببطون مبعوجة اضرب محتلا لعراقي فحججهم صارت محجوجا ارفع هاماتك يا بطلا فجباهي تنزف مشجوجا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 يا أيها الناس ادقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 emma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa marakatuh zima jeste ali ona je ko traga za jennetom za njeg nema prepreke. ona je ko želi da zasluži jennet čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlji malo će spavati a puno će se truditi ona je želi da zaradi jennet čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje, radiće i danju i noću. Onaj ko želi da zaradi džemlje, čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje, radiće i kada je toplo i kada je zima. Radit u svim uslovima, jer pred njim je veliki cilj koji mora ostvariti. Pred njim je najveća nagraza koju čovjek može da, da uzme, a to je džemlje. Njegova prostranstva su kao prostranstva nebesa i zemlji. Allaha uzvišeno molim da budemo od onih koji će raditi i danju i noću gdje bi zaradili džennet čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlji. Džennet je moravište koje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za vjerovjesnike, za iskrene svoje robove, za šehide i za dobre ljude. To je boradište puno vrtova Ispod kojih rijeke teku U dželmetu je puno dvoraca Čiji su zidovi od zlata i srebra Prekriveni su najmirisnim viskom Kamenje je od pisara i rubina A zemlja je na mirisana. Kada se spomene zlato i srebro Mnogi tragači za dunjavukom namijeste svoje uho Neka svi oni koji tragaju za dunjavukom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 Blagoli onima koji su shvatili šta je to džennet, pa se za njega bore. Blagoli onima koji su shvatili na ličinu ove nagrade, pa se trude i ulažu svoj napor i rade dobra djela, a radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ana, ostavljaju loša djela. U džennetu su mirisne bitke koje trepere i rijeke nepresušne, punije voća, povrća i zelenila i najljepših žena.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 A kako taj čovjek ne shvati da treba da se bori, pa da vječno uživa u takvim blagodatima? Da se nastane u žrneske bašće ispod kojih će rijeke teći, a oni koji u njih uđu vječno će boriti i neće nikada napustiti žrne, upravo zbog toga što je to nagrada koja se neće prekinuti. Nije to nagrada koju će čovjek nakon što je osvoji, ikada izgubiti. U njemu su ljudi nasmijani i vedri I neće biti tu ni tuge, ni plaća Niti će biti ikakvog jada Svi će ljudi biti nasmijani i veseli Neće niko imati nikadvih računa bilo skim. Svi će računi biti poravnati Sama će oni koji uđu u žernet Uživati u blagodatima A teško se onima koji ne budu zaradili žernet A budu među onima koje će Allah džavnešanu na taj dan baciti u djehannamsku vatru a'adhan Allahu wa i'yakum in d'arik na sallahu djelešanu um, sve sačuvati najveća blagodat koju će osjetiti stanovnici dženneta jeste gledanje u plemenitom lice našeg gospodara Allah, tebarek, te podignut će se zastor i Allah djelešanu um, će počastiti stanovnike dženneta da vide lice svoga gospodara naravno to vidjenje Na sudnjem danu je počast za one koji su zaradili džanet. A u kakvoći Allahovog, tebare kivote hala, lica ne smijemo razmišljati. Lej seke mitlihi šeifu lauva seme'u al-masir. ništa nije slično i on sve vidi i sve čuje. Allah tebare kivote hala nije sličan bilo kome od svojih stvorenja. Nije sličan ničemu. Zbog toga njegovo lice kao ni bilo koji drugi bilo koje drugo njegovo svojstvo nećemo porediti bilo s čim od njegovih stvorenja Allah te je opisan svojstvima koja dolikuju samo njemu koja dolikuju samo njemu njemu ništa nije slično i njemu niko prava nije Uzvišeni Allah će počastiti svoje robove da vidi njegovo plemenito lice i da osjeti tu najveću blagodat da vidi kome su to robovali i kome su na srežbu padali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 Al-akhla'u yawma'idhin ba'dhum li ba'dhi al-'aduwwu illa al-muttaqin. Vazite prijateljstva koja nisu koja nisu zasnovana na ljubavi prema uzvišenom Allahu subhanahu ve ta'ala. Kao što Toga dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji. Sva prijateljstva će se prekinuti Osim jednog prijateljstva, a to je prijateljstvo koje je zasnovano na bogobojaznosti prema uzvršenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Al-ahillāu yawveidin ba'duhum li ba'din aduh, illa l-muttaqīn. Toga dana oni koji su bili prijatelji jednim drugima postati neprijatelj. Illa l-muttaqīn, osim bogobojazni. Oni neće postati neprijatelji jednim drugima. Dok svi oni koji su se udružili na dinaru i dirhamu, svi oni koji su se udružili na bilo kakvom interesu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 a kada mrzite, mrzite radi Allaha kada volite, volite radi Allaha i kada mrzite, mrzite radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala Ya ibadi, la khaufun alaykumul yawma, wala antum tahzanun o robovi moji kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala za vas danas straha neće biti, niti ćete izzati in tugovati subhanallah onaj koji uđe u djenned neće tugovati in Nema nikakvog straha više i nima više nikakve tugi. Neće strahovati za onim što ga čeka, niti će tugovati za onim što je prošlo. Žao mi, ja nisam napravio bilet. Žao mi je, nisam dobro, nisam dobro auto vozio na Donjavu. Žao mi je, nisam živio u palačama. Žao mi je, nisam ostvario na Donjavu k ono što sam sebi bio jadnik i niski zacrtao. Neće biti jada i tuge za onoga koje je zaradio džendret. Blago li onom koga bude zaradio, neće strahovati za onim od onoga što ga čeka. Niti će, niti će tugovati za onim što je prošlo. Neće tugovati jer nema nikakvog razloga za njegovu tugu i za njegov jad. Jer je zaradio džennet, a vidjet šta sve ima u džennetu i kakve je sve nagrade Allah nebareheve ta'ana pripremio za svoje logove u džennetu. الَّذِينَ آمَنُوا بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ Oni koji su uajete naše vjerovali i poslušni dili. Oni koji su uajete naše vjerovali i poslušni dili. Oni koji djeruju Allaha, temareke vete'ana, i koji su poslušni Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, i koji su odani u toj koji su ponizni pred svojim gospodarom, Allahom, temareke vete'ana, braćo i sestre. Naš gospodar nas stvorio, dano dušu u nas Dao nam na kojima mi uživamo on nas stvorio i on nam dao i on od nas straži samo da njemu rogujemo jer zar je to toliko težko ali čovjek nekako lahkomisan ja i miskin pragajući za ovim dunjalupskim prolaznim problema nekako zapostavlja svoga gospodara ali čovjek treba da razmisli njegov gospodar mi je dao sve te dva samo se od njega traži ta poniznost, upokolnost juzično vallahu s.a.a.a da ono što voli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i je on zadovoljan da ostavi svaki vidno otarije i da istinski robuje Allahu tamarik wa ta'ala nakon kakvom je robava Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam i prve generacije blagoli onima kome Allah i njegov poslanih sallallahu alaihi wa sallam budu vražili od svega će zaista raditi ono što od njega traži uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i ono što je od njega zatvražio Allaha od Oslanih sallallahu alaihi wa sallam a ostalit će sve ono što su oni zabranili da čovjek čini Uđite u jannat vi i žene vaše La ilaha illallah čovjek organizoval svoju porodicu i skalu sa islamskim sallaha tabarikav ta'ala u gledu svoje porodice Pa su on i njegova porodica živjeli u kada sa islamskim propisima. Uredili su svoj život onako kako se to od njih traži. Uredili su svoj život u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i zaradili su džennet. Pa će im Allah žele šanom ukazati, uđite u džennet i vi i vaše porodice i vaše žene, i to radasne. Jer neće biti tuge i jada u džennetu kao što sam to napomenuo. يطاف عليه بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس بتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون أريدت أن يكوني سُجني وصُدًا وإجاشا من ذهب ونيموت u يكوني كل ما دوشه زجلت وئيمه سأؤذينا سلاجيه ونيموت أن تهيئني بره لا إله إلا الله لا إله الله كأبصدا بصدا من ذهب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 Zato što su poslužili kvalitetnim kašikama, viljuškama i noželjima. Što će ljudi jesti kvalitetnim viljuškama, a ne onima odmarke. Maša Allah, tebareke Allah. To je zadovoljstvo. A na sudnjem danu u džennetu, Allah te ta'ara je dao da će oni koji budu stanovnici dženneta biti posluživani u zlatnim posudama. Zlatnim posudama će biti posluživani. Subhanallah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 La iraha illa Naš gospodar je pripremio takvo iznenađenje, takvo nagradu Za svoje popobojazne robove Koji tragaju za tom nagradu Ali ne mogu ja to opipat, marku mogu opipat Ne mogu ja to sad opipat, ali 10 eura, mogu opipat Nekako je sad ovo slađe na Dunjaluku Pa se ljudi osmjeli da ih Allah će da lešanu uput napravi put Pa za dinari dirhem prodaše svoj djiv Za dinari dirhem neće robovati Allah i tabarika i utahala Za dinari dirhem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 Zapamtite, ne smijete se umoriti u tragani za džendnetu, ne smijete se umoriti u tragani za džendnetu, nema prepreke koja smije stati pred vama na vašem putu da zaradite džendnetu. Sva ta dunjanočka iskušenja preko koje ih prolazite i kroz koja prolazite, samo moraju da vas još više učvrsnu na putu za džendnetu. Jer posle tih iskušenja morate biti čvrši, jači, stabilni, odlučni, morate biti bolji, jer želite da zaradite žennet. Že su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُرِتُمُ هَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Eto, to je žennet koji vam je darovan kao nagrad za ono što ste radili. Znači Allah ženaštanoj žennet kao nagradu onima koji su dobra djela radili. Onima koji su se trudili da mi zaradili dobra djela, Allah želješanu će ih iz svog rahmata i svoje milosti uvest u džennet. Legum piha fa kiha tum ketijelatum minhate ulon. U njemu ćete svakobrsnog voća imati od kojeg ćete neko jest. Neće ne uprije sve voće jest. Neko voće. Od tog silnog voća koje će ljudi imati na raspolaganju džennet, ješće samo dio toga. Jer ne mogu ni da zamisli šta će im sve gospodar podariti. Nemo mogu ni da zamisli šta će ti u džennetu. Kaže Allahu, poslanik sallallahu aleyhi wa sallam, prva skupina ljudi koji će ući u džennet, blistat će u sjaju koji ima mjesecu noći uštaka. Blistat će u mjeseca u noći bedra. A skupina koja će ući posljednjih, sijat će sjaju blistane zvijezde koja svijedli na, na nebu. Neće vršiti ni malo ni veliko nožnje. Allahu Akbar. Ni veliko, ni malo, nozno, neće i nudi vršiti u džendam. Stvarno, ne isi džendam. Čak će ih Allah želežanom poštediti i najmanjeg edije ta koju mogu da imaju. I najmanje edije. Ješće je toliko voća, ješće je toliko hrani, ali ih Allah želežanom poštedio čak i obaganja male i velike džendam. Čak i toga ih Da ne bi koji im slučaje posjetili kakav edije u svojom boraku, u džendetu, uživajući u toj u toj velikoj nagrade Neće vršiti ni malu ni veliku nuždu, neće se usekivati, niti će pljuvati. Imaće češljeve od zlata, a njivom znoj je mis Hadid se u slojevom prvetu i urijeće biti njove supruge. Biće oblikom i stasom na svoga oca Adema, koji je bio visok 60 šina. Hadid bilježe Buharija i misli. La ilaha illa Snoi misk. Zemlja namri sana shafra. Zlato i srebro zido. Kameni od zurub biser. je to na gleda? Kada čovjek može uopće sebi da skopi neki mozaik u svojoj glavi, pa na malo bar doživi toga. Da malo sebi pokuša približiti Dio, to, Dio te nagradi kojih Allah te barek ta'ala kod njemu za svoje bogobojaznobe u džennetu. A sad ćemo da vidimo ko će tu najmanju nadradu dobiti u žennetu, najmanju nadradu, ovaj će dobiti najmanju nadradu, a poslušajte šta će dobiti, poslušajte šta će dobiti, kaže Allah poslanik sallamahu alaihi wa sallam u haditu koga bidež imam muslim, posljednji koji će ući u žennet je čovjek koji će na momente ići siratom, a na momente će se spoticati i vatra će ga na momente paliti. I siratom, a vatra će ga paliti, dotica vatra. A s poticaće se, neće moj da ide uz pravu. Kada pređe sirat, okrenut će se i reći, slavljen je onaj koji me spasio od tebe. Dao mi je Allah nešto što nije dao nikom od prvih i potenijih generacija. Samo što je o sirat, što je prešao sirat Čuprin, kazaće da mu je dato ono što nije dato nikome, ni od prvih i od zadnjih generacija. Samo što je sirat prešao. I to zadnji čovjek koji će previsirati. Čovjek koji će najmanje blagodati u žernetu imati. A vidjet ćemo da li su to zaista male blagodati ili njih. Pokazat će mu se drvo ili stavlo, pa će reći gospodaru moj, približim ovom drvetu da se skonimo njegovu hladu i da se napijem malo njegove vode. Reći će Allah, nebarku je ta ta'ara, Ako ti to dam, možda ćeš još nešto tražiti. On će reći, neću gospodaru moj. Obeće Allahu ta'ala da neće ništa tražiti. Obećat će mu da neće tražiti više ništa. Njegov gospodar će mu prijimiti njegovo opravdanje jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti. Jer kad ugleda to drvo, kako je to drvo slatko, da se samo primakijeti i oladu, će napisati na ono njegove vode i obeće Allahu ta'ala da neće više ništa tražiti. Primakijat će ga Allah ta'ala tom drvetu i skončit će se od njegovog vladi i napiče se vode. Zatim će se pokazati drugo drvo ljepše od ovog prvog. Pa će reći, primaknij me, gospodaru moj ovom drbe, da se napijem njegove vode i da se skonim u njegove vlade. Neću tebe ništa drugo tražiti. Ješ jedno objećanje. Neću še ništa tražiti. Samo još ovo, gospodaru moj. Samo što je vidio bolje drvo od onog prvog. O sine Adamu, zar mi nisi objećao da od mene nećeš više ništa tražiti? Reći će Allah te varike ta'ala. Ako te približim njemu, možda ć obećat će da neće tražiti više ništa. A njegov gospodar će primiti njegovo opravdanje, jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti, pa će ga približiti tom drnetu. Moće se stoniti u njegov vlad, napiće se njegove vode, a zatim će mu se pokazati drvo kod džernetskih vrata, a ona je ljepša od prva dva. A reći će, gospodaru moj, približim ovom drnetu. Približim ovom stavu. Sad navratimo džerneta blizu. Gospodaru moj, približim još ovom drnetu da sa skoči mu njegovo mlađe da se, se napije njegove vodi, neće trebati tražiti više ništa a reciše Allah te barekatu taala usine Adamu za Milisio će da neće tražiti više ništa od mene svaka bude jesam reći će još ovo i neće tebe više ništa tražiti gospoda njegov će primiti njegovo opravdanje jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti pa će ga približiti tom trvet kad ga približi njemu čuj će glas sa strane i kaže njega je došao do jezdnetskih vrata Došao je blizu dženneta, zadnje je stavlo Kod džennetskih vrata Sad čuje glasove stanovnika dženneta Reći će gospodaru moju Uvedi me u njega Došao je do vrata, gospodaru moju Uvedi me u njega Biće mu rečeno uđi u džennet A on će reći kako kad su svi ljudi ušli Svi su svoje pozicije zauzili Svi su svoje nagrade uzeli A reći će mu Allah te bareke o, o sine Adelun Šta će te zadovoljiti od mene da ti to dam? Jesi li zadovoljan da imaš koliko je imao jedan vladar na Dunjalu? Vladar, i vladara koji imaju noštvo i metka. Možda mi ti ovdje pravo ne možemo ni zamisliti, ali kada bismo ovako navrili kao primjer paraona koji je, imao, koji je imao svoje velike riznice i bio vladar u svoje vrijeme, bio vladar na Dunjalu. Reći će, zadovoljan sam gospodar uvoj. Da mo Allah će samo da koliko ima jedan od vladara na dunjavu. Reći ćemo Allah, tabariki, ta tebi pripada toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko. Pet puta koliko pripada jednom vladaru na dunjavu. Nakon toga će kazati zadovoljenca, gospodano moj. Reći ćemo uzvišani Allah, tebi ta pripadati toliko, još deset puta toliko. Toliko i još puta toliko. Pripadati sve što ti došla poželi Toliko i 10 deset puta, toliko. I pripada ti sve što ti duša, tvoja poželi. I što je ugodno tvome oku. Zatim će mu uzvišiti Allah tebarku ta'ala te reći poželi što hoćeš poželjeti. Pa će on poželjeti. Allah Jellešanu će ga podsjećati. Traži to i to. Traži to i to. Sve što ne bude mogao da se sjeti Allah Jellešanu će ga podsjećati i da traži još. Rahmet naše gospodara. Zadnje ga uve uđerleti. Dao mu toliko nagradu. I on će ga pocijećati, traži još i to, traži još i to, traži to i to. Kada završi sa željama, ući će u svoju kuću. Pa će onda ući njegove dvije hurije. Reći će, hvala Allahu koji te proživio za nas i koji je proživio nas za tebe. Nikom nije dato kao mene, reći će on. Hadid bilježima poslije. Nikom nije dato kao mene. Rekao je ove riječe babi, kad je prešao silat čupriju i kada je učao u džanje, A najmanja nagrada za stranika džerneta. Ovo je najmanja nagrada. A kazat će nikom mi je dato kao meni. Uff. To bi bar bio godin koji će Allah počasti da budemo među onima koji će biti bez polaga na računove. Ali, kad svojh vidi šta je Al-Mah Tebareke od Ta'ala pripremio za onoga koji posljednji uđe u džernet, kakvali su tek nagrada za one koji budu ušli u džennet bez polaganja računa. Koliko to ima džennetskih vrata, koliko džehennetskih? Džehennetskih ima sedam, a džennetskih ima osam, zato što je Allah, urahm, tveći od njegove kazne. Osam džennetskih vrata, a udaljenost između dva štoka, između jednih vrata, znači udaljenost između dva štoka, iznosi koliko udaljenost između Menke i Hajara. A to je otprilike oko hiljadu i sto šestdeset kilometara. Razlika između dva štoka. Ili kao što je razlika između Mekke i Musli. A to je se otprilike oko hiljadu i dvijestopiddeset kilometara. Razdanjina između dva štoka. La ila illa Allahi. Tolika četvenska vrata. Toliki rahmet našeg gospodara. Tolika namograda pripremljena za one koji se budu tmudili, radili dobra djela. Wazi alladheena ittaqaw rabbahum min al-jannati zumara hatta ila jaahuha wa futihat abwaabuhha wa qala lahum khaznatuhha salaamun 'alaykum tibtum fadkhuluha khalidien Oni ko isu se gospodara svoga boja dobra osushajte Oni ko isu se gospodara svoga bojara u povorkama ci u جنnet uči viče povedere šuvari njegovi će im reći salamun alaikum tibetum fathunum ha mir vama od grija ste čisti zato uđite u njega u njemu ćete vječno boraviti la ilaha illa Allah dobrodošli za stranike džaneta ali to su oni koji se bojane Allaha i koji su se grija konili To su oni koji su Ispunjavali ono što je njihov gospodar tražio Ostavljali su ono što je njihov gospodar zabranio Koliko li to ima dželjanskih deređa Stotinu deređa je pripremljeno Za borce na Allahovom Tebareke i ota'ala putu A sve ostale deređa su pripremljene Za ulemu I za ostale mukmine Kaže uzvišeni Allah Subhanahu ota'ala Lama je tih i mukminan a one koji prednjega izađu kao vjernici i koji su dobra dijela činili ni sve čekaju misoki stepenhan V vysoki stepen j čekaj a koliko je razanje na izmeďu Jey i druge derežee u d žeennetu Kao razdanje na između nebesa i zemlji Razeka između nereža u žeennetu i kao razika između nebesa i zemlji. Petar Al-araka al-Haliti Neka je slavljen najljepši i najbolji snorac, Allah tabarika wa ta'ana Koji je stvorio žernet sa svim njegovim prostranstvima Stvorio ga sa svim njegovim mužincima I nagradit će njime onoga ko se bude njega bojao I ko se bude pripremao za dan obračuna Zato molimo Allah tabarika wa ta'ana da nas uvedeo žernet sa poslanicima, šeidima i osvalim drugim ljudima يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم <تكلم> تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا مكم والذين بوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أو بياني تزيل كذلك قال نرجيني تميست الدروغي ما تمو بيس سيدي في نرجيني ت فإذا ما جاء الله جل شانه ميستو نرجيني وكذلك قال نرجيني تزيل I Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i koji imaju dato znanje. Allah dobro zna ono što radite. <tipi> Yarfa illahu alladhina amanu minkum alladhina utul'a darajat. Allah dželle şaanu će iz među vas na visoke stepene uzvik uzdignuti one koji vjeruju i koji imaju dato znanje. Zbog toga, braćo i sestre, stičite znanje radi uzvišenog Allaha te bareke ve'tual. Stičite znanja radi uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ana. Čvrsto vjerujte uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ana i spunjavajte ono što od vas traži vaš gospodar. Jer nagrada koja čeka one koji uđu u fuđenet je velika i ogromna. I nemojte se zasititi i nemojte zastati na iskušenju na koje najđete u životu na ovom svijetu. A oni pa koji su se družili sa Kur'anom, kakva njih nagrada čeka? Reći će se kako kaže Allah u proslanih sallallahu alaihi ve sallam Onome koje je provodio svoje vrijeme sa Kur'anom Uči, podigni i odjepšaj svoj glas kod učenja Kao što si ga lije povučio na dunjavu Zaista će tvoja kuća biti kod posljednjeg ajeta kojeg si provučio Zaista će tvoja kuća biti kod posljednjeg ajeta kojeg si provučio La ilaha illa Allah Zbog toga što više učite Kur'an Zbog toga što više se družite sa Allahom Tebara ila tajana knjigom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 Min Allah, la a one koji se gospodara svoga boje čekaju odaje Sve jedna iznad drugih sagrađene la ilana, la ilana, Allah. Odaje, zemljatski odaje Sve jedna iznad drugih sagrađene Izbred kojih će teči teći Obećanje je Allahom, A Allah neće obećanje prekršiti Naš gospodar neće svoje obećanje prekršiti On je to obećao svojim robovima Samo je na njegovim robovima da se potrude do zaradi turaka Ine je Allah proneviriti svoje obećanje. Allah tebaraka ve će ispuniti svoja obećanja. was Oni prvi, objek prvi, oni će Allahu bliski biti. Fi jannati an-na'im, Oni koji su prvi, objek prvi, naći će biti prvi. Želim hojte da strenje pažnja na jednu kategoriju ljudi koja možda negativno gleda na borbu za džene. Negativno gleda. Nekako žele da drugi ljudi budu ispred njih. Kao da žele da svi ljudi budu ispred njih. Navesimo jedan primjer da vidite kako ljudi gledaju na druge ljude, pa se zadovoljavaju sa manje ili pak sa isto onoliko koliko su i oni Ako vidite čovjeka da posti, recimo, ponedeljek i četvrta, kažem vam hajde, posti ću ja Što posti joj? Zato što on posti ponedeljki četvrtak, ja ću posti ponedeljki četvrtak, ali mogu postiti bijeli dani, 13, 14, 15 dan od svakog mje, njižarskog mjeseca. Ali, što ne posti više od toga dosta? U on toliko posti, posti će ja, Ili <laughs> pak drugi čovjek, kada se zatraži dijeljeni na Allahu Tebari kao Da'ala putu, vidi, neko je stavio 10 maraka, on prolazi ispored Sergije ili mjesta gdje se stavlja novacom a ovaj on... da je 10 maraka, koja je vidi, nema ni jedne i 50-ke sve je po 10 ili 20 ali nije sromotan dan 10 nije sromotan dan 10, najveća je 20 pa vidim, ima i petica i vidim, ima i onih po Marku a dobro, eto, 10 maraka a može dat 50 u šali Tragaći za džennetom ne razmišljaju ovako. Vjerujte, tragaći za džennetom ne razmišljaju ovako. Tragaći za džennetom razmišljaju kao što je razmišljala Bubekran Asatek, radijallahu ta'ana. Ili kao što je razmišljala Omer ibn Khattav, radijallahu ta'ana. Kaže, Omer, danas ću ja i Bubekran preteći. Zna da ga nije mogao preteći da Bubekran nije dao da on bude bodi od njega. Kaže, danas ću ja isto isti tu iliko da ja bude bodi da Bubekran. Odoh ja uzeti pola svog Kad je došao pitanja Allahu, postanik sallallahu alaihi wa sallam u mene, koliko si ostavio svoju porodicu? Kad je Allahu, postanik, pola? Pola sam pola sam ostavio. Dolazi. Dolazi. Ebu Bekru se djeti ta'ala arhu, sa svojim imedkom. I kaže mu, resul sallallahu alaihi wa sallam, koliko si ostavio svoju porodicu? Šta si ostavio svoju porodicu? Kada ostavio sam mnima i beno u sallallahu alaikum sajom. Manio sam svoje ime. Kaže u me roketim sajom. Još jednu je proklaskao. Jer je dekla da Allah da Aranom bio od onih se borio da najbedi bude. I zaista je najbedi. I zaista je Zato nemojte gledati u one koji su iza vas. A gledati one koji su ispred vas. I morite se da uradite više od njih. A nemojte gledati one koji vas huku nazad. Kako šeitan vrbuje ljude, kako šeitan odvlači ljude od, od tih velikih naga? Evo primjer jednog čovjeka. koji nakon se zatraži žrtva na Allahu putu i metkom, odluči da primjer da 50 mana. Izlazi iz mešća i da, već se predomislio, sišao na 20. Dok je došao i obukao obuću, sišao na 10. Jer kad već da stavi, siđe iđe Kako šeitan samo mu smanjenje, smanjenje, smanjenje, smanjenje. Sve što vrijedi, on mu umanjuju. Ali ne treba čovjek da bude takav. Ne treba čovjek da se zadovolji sa malom, ako može da uradi više. Nemojte se zadovoljiti da postijete samo ponednjak i četvrtak, ako možete više. Nemojte se zadovoljiti s time da pomognete jednom komši, ako možete pomoći svim komšijom. Nemojte se zadovoljiti s time da uradite, da kanjate malo na pire, ako možete više. Nemojte se zadovoljiti s time da malo učite Kur'ana ko možete više. Uvijek nasujte da uradite najviše što možete da uradite. Trudite se jer ogromna je nagrada pripremljena za onoga ko bude nastanijom džannatske pašte. Kaže uzvišan je Allah, tabareke wa ta'ala, Ulaike al muqarrabun fi džannati na'im, dhullatum minal awwalil, wa qalilum biće ih mnogo od naroda drebni, a malo od kasnih ala sururin maumunah nadima anima izvezani muttakiina alaiha mutaqabilin, jedni prama drugima nadima če naslanjeni biti yatoofu alaihim vildanul mukhaladun, služiče ih vječno mladi mladići bi akvabim wa abariqa wa kemsim min ma'in sa ibritima i behar punim bijica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 Razlika u tom žennetskom piću, ono ovog deljavučkog kojim se ljudi opijaju, kojim to uzme razum pa naprave i mnoštvo veraja. وَفَاكِهَةِمْ مِمَّا يَتَحَيَّرُونَ koji će sami birat. Neće biti posluženo voće koje oni neće, nego oni će sami birati, i boće koji će se hraniti. وَلَحُمِ طَيْرِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ I mesom tiči im kako budu zaželjene. وَحُورٌ عِينٌ U njima ć biće hurije oči u klubni, jer klub noća oči ju daje dje potru. Pa će Allah tebareka ta'ala dati da će hurije imati klubne oči. Ka amthaaril maknun slične pisaru u školj kama skrivenu jazain bimaka nuja'malun kao nagrada za ono što su činili. Vazite, Činite dobra djela da biste uzeli ovu La yusma'u nefiha lagvom, wa la U njima neće slušati prazne besjede ni govor griješni. Illa, ila, selama, selama. Nego samo riječi mir, mir. Samo će slušati lijepe besjede u džernetu. Neće biti ništa što će ezijeti. Oda ja sam onaj moj komći, ne vada. Oda drugog. Ne valja, ona moj komći. Oda je ne valja, pali ono. Ona moja komćinica, ne valja. Ne valja, ona je komći, ne valja, ona je ne valja, ona moj ahba. Sam ezijet što može Ja se da u nekim tračevima i pričama koji su beskoriste, nego samo idu čovjeku na mizan, njegovih se djeata, njegovih loših djeva. Zbog toga, braći i sestre, okanimo ok se tu loše govora. Mislimo lijepo muslimaninu. Ako je pak neko zapao u nekih vrijednih, ili pak učinio nešto što je loše, pomozimo mu da se toga koni. Ne možemo mu govoriti, nema za tebe sal salameta nikak'o. Ne možeš ti biti spašen. Ima salameta. Ima salameta za insana. Ma šta si Allahu ako se uradi, o Allah, o robe Zabranite, ne možete počiniti grijeha da se za njih pokajete da vam ih vaš gospodar ne može oprostiti. Ne možete počiniti grijeha, a da se pokajete svome gospodaru da vi vašeg gospodara ne mogu oprostiti. Ma, šta ste počinili do ovog momenta? Ako se pokajete vašem gospodaru, vaš gospodalju, on će vam oprostiti. Oprostićemo vašeg gospodar. gospodara. Vosabiq ila magfirati min rabbikum wa jannatin arfa'a samawati wal ardhi li buzurati ka'ofrati gospodaras I janveta čia su prostranstva, kao prostranstva nebesa i zemlina. Samo požurite ka oprostu, požurite, tražite oprostu vrša gospodara. Molite vrša gospodara, da vam oprosti, i potrudite se na zara di te janveta. Požurite, za tražite Kaže uzvršanje Allah, tabarek wa ta'ala u hadithi kulsi, ya abne Ādem, loo atejteni bi' quraabil' arbi khadbaia, la tussik ni še, ali atejtu Kaže Allah, tabaraka ta'a'u hadithi budzi, kada je, o oh, Adam, kada bi mi sa grijesima, koliko iznosi zemlja, koliko, toliko, tolika hrpa grijeha, a sreo si me, nisi mi pridružio ništa kao sudnika, nisi mi čitio sirki, ja bi ti došao sa istim tolikim opresla, subhanallah, oprost i rahmat našeg gospodara. Naš gospodar, za dobro dijelo nagrađujete deset puta više, i od deset do sedemstotina puta ti to uvećava, pa i više od toga. A za jedno loše dijelo ti upiši samo jedno loše dijelo. Rahmet naše gospodara. Samo požurite činiti dobra dijela. Nemojmo okrijevati, samo požurite. Kajmo se našem gospodaru, tražimo oprosta od njega i idimo naprijed. Nemojmo ići nazad. Nemojmo gledati negativce i ići u suprotnom smjeru. Nego budimo od onih koji će ići naprijed. Truditi se da poprave svoje postupke i da zarade džrnje. لا يسمعون فيها لغوم ولا تأثيما ونيمو نيجي سلوشت تقلازن بسيدي لغبور غريشني إلا قيلاً سلاماً سلاماً نغو سامريه جي مير مير وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أوني سرچني كوسو سرچني أوني سرچني فاكوسو توتي سرچني في صدر مخدود بيجي مجلوت سويم درويجم بزبودن وابطال حمم اللود إمجو بنانما خلودوما ننيزاني وَظَلِّمْ مَمْدُودِ i ugladovini وما وَمَا إِمَّسْكُوبِ i pored vode tekući وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا i usret voce svakom rastom لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَ koje imati i koje neće zabranjeno biti uvijek će voce imati neće nikogo zabranjeno biti وَفُرُشِمْ مَرْفُوعَ i na inna anša'na hun inša'a svaran yamdovi miče muhuri estvoriti fajajalna hun abkara i djavitama i učiniti uruban atraba milim mužar manjihovim i godina isti li asha'bi ljameen za onis rečni thulatum minal awalien wa thulatum minal anakhirin biče ihnobo narod adrebi abnobo i odkasih naroda la ilaha illallah Kakveri blagodati za onih kuih senastanih u jennan Kaj u zmišnje Allah tibarika wa ta'ala Qul ya ibaadiya alaveena asratu ala anfusihim La taqnatu min rahmatilllah Inna allaha yaghfiruthunu bajamii'a Inna hu hua l ghafuru r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r Inna a Allah yaghfiru al-thunuba jami'a. Allah oprašta sve grijehe. Allah oprašta sve grijehe. Samo je potrebno da se čovjek pokaje. Innahu huval ghafurur rahim. On dojsta prašta i on je milosti. Allah te barek ve taala, ya mirsti, huwa Allah biroddi. Samo požurite ga oprostu gospodara svoga. Požurite jedne dovolite barem kretara, možda vas velik smrti presvesti, pa da se ne pokajete svome gospodaru. Onda je velika tragedija, onda je zaista velika žalost i tragedija. Zato što je čovjek napustio ovaj prolazni svijet, ništa nije ponio. Ni dirhama, ni dinara. Nije ponio ni zlata ni srebro. Nije ponio ni svoju kuću, ni je povukao sa sobom svoje auto. Otišao je u kefinima i stavili su ga u zemlju u dva metra bez geometra, I to je kraj njegovog dunjaluka. Ali odlazi svome gospodaru da li je njegov gospodar zadovoljan sa onim što je uradio ili pak nije. Allaha uzvišenog molim da primi naš trud i njega uzvišenog molim da nam oprosti naše grijehe koje smo počinili. Allaha mojo, prosi nam prije nebo li napustimo ovaj, ovaj Mubarak skup. Gospodaru naš, oprosti nam naše grijehe. I učvrsti naše korake na pravom putu. Da kad nam svima ovo bude potstica i potstreg. Da iz u dan budemo sve bolji i bolji. Ako pak ima oni koji još nisu sredili svoj namaz, nisu uradovali svoj namaz, neklanje još pet dnevnih namaza, pojte se svoga gospodara, planjajte pet dnevnih namaza i pripremajte se za dan obračuna. Čemu ćete se nadati bez pet dnevnih namaza? A ako pak čovjek obavlja pet dnevnih namaza, a ne posti namazan, neka se dobro pripazi, jer kao što mu je naređen namaz, isto mu je naređeni post. O Allahovi robovi, ispunite svoje obave zapravo vašem gospodar. Allahu moj, oprosti nam naše gnjehe. Ako nam ti ne oprostiš i ti nam se ne smiruješ, nemamo se čemu nadati. Allahu moj, oprosti nam, jer mi smo tvoji slabaši robovi. Nema ono ko nas može pod pomoći ako nas tih odmogneš, a nema ono ko nas može nadvladati ako nas tih pomogneš. Allahu moj, tebe molim da nas podpomogneš i da nas nastaniš u džendletskim bašćama kroz koje će rijeke teći, u kojima će oni koji u njih u cha nisi neći imati subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barasallallahu shallallahu nakra dina istirfiyani iyyaka ya allahu cima asabir istitam allah shallallahu toobi bi shanamizan